kuepo na kusanikisha katika maandalizi ya kuepo mwanadamu katika maandalizi hayo basi alikuwepo Adam alikuwa tayari kaisha ndio maana malaika wakawa wenye kumwambia Allah Subhanahu wa Taala dhifu utajalia kiumbe ambaye atakuja kumwaga damu ataleta ufisadi na kumwaga damu katika ardhi hii Allah kawambia ini aalamu ma la ta'anamun, hakika ya nini na yafahamu yale nyenye ya yajua kwa maana Allah anajisifia baada ya kumuumba kiumbe huyu mwenye mamlaka na kumpa akili na kila aina ya ndimo leo maendeleo na mafanikio katika ulimwengu katika ardhi yanapatikana kwa juhudi kubwa anazo zitenda mwanadamu Mwanadamu anatakiwa au ni mwenye kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala isimpitie misimu mitukufu kama hii misimu ya Hija misimu ya miezi mitukufu misimu ya kila aina ya mazuri ambayo Allah amemjalia mwanadamu basi baada ya kuondoka misimu hii watu wakawa ni wenye kurejea katika upotovu watu wakawa ni wenye kurejea katika uovu watu wakawa ni kurejea katika mambo yasiyofaa Allah kaatazaalisha wala hatamutuna ila wa antum muslimun kana mwanzo aya hii ikiwa kusudia wale walioamini wa wafikie basi isije ikawakumba hali ya kuwa ni wenye kutoka na uhai wakuwa ni wenye kufa iliakuwa wakiwa ni waislamu wakiwa ni wenye kusalimu wakiwa ni wenye kufuata amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala ndoba Allah akatoa angalizo kama hili ndugu zangu katika imani hakika ya mwanadamu baada ya Allah kumuumba baada ya Allah kumpa mamlaka baada ya Allah kumfanya kuwa ndiye mtawala na kuja kuongoza viumbe wengine pia Allah Subhana wa Taala akawatuma mitume wao ni wenye kupeleka sheria na amri zake katika kumuongoza mwanadamu katika kupata mtii huo kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anayakini kiumbe atakayeweza kupata maamrisho yake na na kwa yake yani Allah leo yakataza kabisa na kwa ukweli na kwa hisani kabisa isipokuwa hakuna kiumbe atakayeweza kuyasimamia haya isipokuwa mwanadamu kwa Allah akawa ni mwenye kumpa mwanadamu mambo ambayo anayaweza na Allah hampi kiumbe jambo asilo liweza haiwezi kujikharufisha nafsi hawezi kumkarifisha mwanadamu au kiumbe yote katika jambo ambayo linakuwa na uzito kwake isipokuwa katika yale ambayo anayaweza Allahakasema inna hadainahu sabila imashakira wa imma kafura hakika mwanadamu huyo Allah akawa ni mwenye kumbainishia katika ujio katika hali ya mwelekeo katika njia mbili imma shaqi na imma kafura katika hali yoyote ile kwa kuwa yeye ni mwenye kutambua kwamba katika njia hipi katika mwelekeo gani anaweza kuwa ni mwenye kupita na akawa ni mwenye kufaulu na mwelekeo gani anaweza akauwacha akawa ni mwenye kuepukana na yale yari, yaliyo maovu Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kumbainishia. lakini kabla ya hapo Allah amempa utambuzi na akili iliyo thabiti mwanadamu kisha akampa uono na usikivu katika yale atakayokuwa akinasihiwa akamfanya ni mwenye samia mbaswira, ni mwenye kusikia na mwenye kuona ni mwenye kwa maana yale atakayodashiwa yale aliyofundishwa kwa mwelekeo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia mitume wake na wakaja wenye kuulisishana kadri ya karne na karne kizazi na kizazi saka kufikia yule wa mwisho basi mwenye kuyasikia yale yaliyo ya haki mwenye kuyaona yale yaliyo ya haki basi akawa ni mwenye kuyafuata na mwenye kuyatekeleza katika mwelekeo huo ndugu zangu katika imani hakika ya mwanadamu ana sifa kubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kama atakuwa ni mwenye kufata mwongozo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kama atakuwa ni mwenye kuacha katika yale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyomkataza basi mwanadamu anakuwa ni kiumbe aliyebora zaidi kuliko viumbe wengine wote kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyomsifia kwanza ni kiumbe aliyemuumba kwa ubora kabisa laqad khalaqa al fi ahsani taqwim Hakika, tumemuumba mwanadamu katika umbile lililobora kabisa, kulinganisha na viumbe wengine huu ni ubora na utukufu alionao mwanadamu ni kitu zaidi wanafuoni wanasema kitu kuwa ahsan basi kinakuwa ni kizuri na bora zaidi ya kile katika uzuri wa kawaida hizi ni sifa za wanadamu ndugu zangu katika imani tumwelekee Allah Subhanahu wa Ta'ala katika maamrisho yake tuyafate kwani hayo ndio mafanikio ya hapa ulimwenguni na kesho akira aya ndio atakuwa mafanikio zaidi Allah akampa wakti maalumu, mwanadamu wa kuwepo na kusimamia ya mambo yake na kisha akamwaahidi yale yaliyo mema zaidi baada ya kuondoka katika ulimwengu huu Allah akamfanya kuwa mwenye kumlipa malipo yaliyo maradufu kabisa na zaidi ndugu zangu katika iman huu ni mwelekeo wa mwanadamu Hizi lisifa za mwanadamu na majukumu Allah Subhanahu wa taala aliyompa mwanadamu juu ya kuwa msimamizi na mwangalizi wa mambo mengine kwa viumbe vingine lakini kwa kufuata mwelekeo wa kufuata maambisho ya Allah Subhanahu wa taala kwa kufuata katika yale ambayo mitume walikuja kuyafundisha basi hizo ndo njia ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala na akawa ni mwenye kunasihi katika aya na utukufu mbalimbali mbali, asiwe ni mwenye kupotoka asiyo ni mwenye kufata katika uadui aliyokuwa nao shaitani hakika katika uwepo wa mwanadamu basi shetani alijenga uadui kwani ubora wa mwanadamu na uthamani Allah aliyompa hapo hapo ndo shaitani alishushwa katika hali aliyokuwa nayo alishushwa na kutoka na kuwa katika viumbe walioaovu wa kabisa hii inaletelezwa na yeye pale kuzarau katika utaji katika amri ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala katika yale aliyoyakusudia na yeye mwenye kuyapuuuzia huu ndio ulikuwa sababu ya yeye kuwa muovu basi kiumbe huyu akawa mwenye kujenga uadui mkubwa na wanadamu na hika aliahidi Kitani aliahidi kumpoteza mwanadamu kwa kuwa anayatambua mazaifu katika mwanadamu yanakuwa katika sehemu gani basi kila na mazaifu yake basi utakuta ndio anayatumia madhaifu hayo kumpoteza mwanadamu hii ni ahadi yake aliyoiapa kwa Allah subhana wa Ta'ala pale mwanadamu anapokuwa na mazaifu. waweza jiona ukitekeleza ibada katika baadhi ya nyakati lakini baadhi ya nyakati kunakuwa ni uzito yeye akiwa ni mwenye kushiria katika hali unaoitilia we uzito na anaweka madhaifu yako hapo hapo basi unakuwa ni mwenye kuangamia unakuwa sio tena mwenye kutekeleza hali ya ibada unakuwa si mwenye kufanya yale uliyokuwa ukiyafanya katika masiku mengine yale uliyoyafanya ya mema katika miezi ni tukufu katika mwezi ambao matukufu yanapatikana zaidi basi unakuwa ni wenye kuacha na kuelekea katika hali ya upotovu na hali hii anaitekeleza toka pale atakapofafikisha wewe uhai unatoweka ndugu zangu katika imani hakika kuna vita kubwa baina ya wanadamu na kiumbe ambaye huyu ni ibilisi ambaye Allah mlani baada ya kumpuuza baada ya kumzoofisha wanadamu kiumbe huyu wa Allah subhanahu wa ta'ala anasema ametokana na majini kana minal ametokana kutokana na viumbe ambao ni <coughs> majini walio kuwa wakimtekeleza mwanadamu waliofua wakimpuuza mwanadamu leo hii mwanadamu anaenda kunyenyekea kwa kiumbe huyu leo hii mwanadamu anaenda kutaka msaada kwa kiumbe huyu ambaye ana mkubwa wakihistoria toka mwanzo wa mwanadamu kuumbwa toka alipokuwepo mwanadamu wa kwanza akimkejeri na kumzoofisha leo hii mwanadamu anamfanya ndio rafiki anamfanya ndio msahada katika maisha yako huu ni wadui mkubwa kabisa dhidi ya kiumbe huu waweza ona unapata msaada lakini kumbe yeye makusudio yao ni kupoteza na kuangaliza hichi kizazi na hii ahadi alikuwa ni mwenye kuiaidi hapo tangu kabisa wal'asli innal insana la fi khusl amanu wa amilu وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ باركَ الله لي وَلَكُمْ وَأَرْسَلَ المسلمين والمسلمات في كل زَمَنٍ فَاسْتَغْفِرُوا الله إِنَّهُ هُوَ غفور الرَّحِيمُ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ Alhamdulillahirabbil alamin. Inna salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Waba'd. Dugu zangu, baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rehma mtukufu wa daraja mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hakika hadhi ya mwanadamu, hadhi ya kiumbe ambaye ni mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itabaki kuwa kubwa. Allah amsifia kiumbe huyu katika umbile, katika upeo na ufahamu mkubwa aliyompa. Aliyafua mwanadamu usiwe mwenye kutambua katika haya. Ndugu zangu asika ya wale waliokumbushwa kumbushwa katika utajo huu walioyafikiwa na utajo huu basi hao watakuwa ni bora zaidi hawa ndio wenye kutengeneza baada ya watu wengine kuharibu hawa ni wenye kuweka hali iliyo sawa baada ya wengine kuharibu waweza jiuliza ni kwa bipii mwanadamu anakuwa ni msimamizi basi atakuwa ni msimamizi katika yale ambayo yamemkumba mwanadamu mwingine katika hali ya kuharibu basi yule anayekumbushwa na nataka kukumbusha wa Allah Subhanahu wa Ta'ala basi mwanadamu huyu huyu ndiyo atapaswa kuja kutengeneza katika wale wengine ambao waliokuwa ni wenye kuharibu hatukukumbusha katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo inasema hakika hali uislamu ulikuja kwa ugeni badal islama ghariba wasaufa yaudi ghariba hakika ya uislamu ulikuja kwa ugeni na kisha utaondoka kwa ugeni kama tulivyofafanua hakika ya ugeni huu uliokusudiwa sio ugeni wa kutokuwa wenyeji katika maeneo fulani bali ni upya na mambo ambayo yatatokea mtu asiyeyafahamu toka alipofahamu Uislamu ambayo yatakayokuja kutengeneza yatakayokuja kuweka sawa baada ya watu wengine kuharibu hii inatuonyesha wazi kabisa hali ambayo iliharibika katika mazingira hakuna atakayekuja kuyatengeneza hau hakuna Atakai kuja kuyabadilisha japo tunamuitajia Allah Subhanahu wa Ta'ala katika dua pasina kushirikiana sisi kwa sisi ndio tunapata kuyatengeneza katika mambo ambayo yamekuwa ni yenye kuadibika mambo yaliyoharibiwa na watu wengine Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa msaada huo kupitia yeye basi atawawezesha wale wenye kufanya juhudi hizo katika kutengeneza katika mambo ambayo yanakuwa ni yenye kuadibika masahaba wakamuuliza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni watu gani hao ambao unawasema watakuja kuwa ni wageni Ndi watu hawa ambao tuliokuwa tunawasema hali ya kuwa wanatengeneza baada ya watu wengine kuwa wameharibu katika usawa ambao unapatikana katika maisha ya dunia na kutaraji malipo yaliyo mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zangu katika imani hii ina hali ya kuwa usmanizi katika mambo na amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinabaki kuwa vile vile na ndio marejeo yetu sisi sote baada ya kuona watu tulipokosea baada ya kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala matarajio makubwa watu wamerudi kutoka katika ibada tukufu ya haji Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa ni mwenye kuwasamee Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mwenye kuafutia madhambi yao yote nasi pia tukiwa tuenye kuelekea katika welekeo huo tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala mtama basi matarajio kwetu kwa waumini wote ni katika hali ya msamaa mkubwa uliopatikana kwa Mola wetu mlezi basi kikubwa zaidi ni kutekeleza katika yale ambayo tulio ya msamaa, na kuyafata yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyaendeleza na kisha kutengeneza katika mahala ambapo hapakuwa sawa weka mahala ambapo pemehadibika katika hali ya usawa kurudisha yale yaliomema kuendeleza mwenendo huwe ule ambao ulikuwa ukiituunganisha katika umoja kwa kuwa huyu aliyetupa msamaa, ni mmoja basi huyu huyu ndio tunapaswa tuyamfanye ndio muongozi wa maisha yetu ya kila siku wala si katika baadhi ya misimu wala si katika baadhi ya nyakati wala si katika baadhi tu ya miezi lakini tumfanya ndio mwenendo wa maisha yetu ya kila siku sote tukimtukuza na kusema Rabbul al Alamin katika utaji na upunguzi wa swala basi tukimwaminiishia huyu ndio mlezi na ndio bora kuliko na ndiye anayepaswa kutukuzwa kuliko kitu kingine chochote basi ndiyo kutekeleza katika utajo huo dhahiri na kisha kuudhihirisha wazi na kuyafanya ndio mwenendo na maisha ya kila siku mpaka atakapo atakapopatwa na yakini mpaka atakapo atakapokuwa ni mwenye kuondoka katika ulimwengu huu katika kufanya hivyo katika kuyatekeleza hayo mwanadamu anakuwa ni mwenye kufaulu Waweza kuwa ukifanya ibada katika baadhi ya nyakati na kisha pale unapoacha ukawa ni mwenye kukumwa na umauti ukawa ni mwenye kuondoka katika ulimwengu huu kuwa upo katika uovu Allah Subhanahu wa taala anasema basi mwanadamu huyu atakuwa ni mwenye kuangamia kuwa amerejea kwa bora wake kuwa yupo katika uovu wala hakuwa katika mwelekeo lakini yule ambaye alikuwa katika matendo ya uovu aliyekuwa akifanya ufisadi katika ardhi basi katika mwelekeo wa Allah akawa ni mwenye kutubia akawa ni mwenye kukubali amri za Allah akawa ni mwenye kutekeleza katika sheria za Allah akawa ni mwenye kuitikia katika utaje wa Allah subhanahu wa ta'ala basi mja huyu hapo hapo katika hali hiyo akawa ni mwenye kufungwa na umauti basi atakuwa ni mwenye kuwa na mafikiri yo ya yaliyo mema na mafikio yaliyo mazuri haya ni maangalizo na Allah ameatuma kwa wanadamu kwa kuwa anajua wanadamu hali gani ambayo amemuumba hali gani ambayo anaijua hali gani ambayo yeye anaweza kufanya mabadiliko Laitsi mtu atakuwa ni mwenye kutilia uzito, atakuwa ni mwenye kufanya haya mambo hayawezekani, basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atatia uzito katika nyoyo zao, atatia uzito katika nafsi zao, watakuwa ni wenye kuelekea katika mwelekeo mwovu, haliakuwa wao wametia uzito ndugu zangu katika imani, tuacheni uvivu katika hali ya kutekeleza maambisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. wajawema na mitume waliopita wasinge kuwa ni wenye nyoku haya basi wasingekuwa katika viumbe waliobora katika kaubu zilizopita nasi katika zama zetu hizi katika kutekeleza maamlisho ya Allah subhana wa taala na wala tusiatilie uvivu tuatiilie katika matendo na mabadiliko katika katika maisha yetu ya kila siku, huu ndiyo utakuwa mwelekeo uliomwema, haya ndiyo tatakuwa mafikio na marejeo yaliyo haya ndiyo tatakuwa maajizo katika utekelezaji ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaahidi wale watakaopinga katika utaji wake, basi atawafanya kuwa na maisha ya ziki. Atayafanya kuwa na maisha ya tabu na kisha Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuwa ni wenye kuwafufua hali ya kuwa ni kipofu watu watakuwa si wenye kuona unapata maisha ambayo ni ya taabu katika hali mbili huku duniani na kisha Allah siku ya hukumu anakufufua hali yako tena hauoni hizi ni asala mbili ambazo mwanadamu kwa kupuuza tu utajo wa Allah subhanahu wa ta ta'ala waman a'ridu an dhikri fa inna lahum ma'isatan dhauqa wa nashu am hakika Allah ameahidi kuwatekelezea watu watakaoepuuza katika utajo huo na kisha Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika vilivyoko mbinguni na ardhi yote ni vyake na marejeo yote ni yake. Zivyote mwanadamu atakavyokuwa katika ufahari, katika ardhi aliyomjalia waweza kuwa umepewa nguvu, waweza kuwa umepewa uimara, waweza kuwa ni shupavu, waweza kuwa ni mkakamavu zaidi, lakini marejeo ya mtu huyu yatakuja kuwa ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marejeo ya mmiliki katika ukubwa wa mali zivyote atakavyokuwa, basi yatakuja kuwa ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kisha katika kinyume chake mtu asiwe ni mwenye kumiliki chochote asiwe ni mwenye kuwa na kitu chochote katika hali ya ufukana na umaskini naye pia marejeo yake yatakuwa ni kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kikubwa ndugu zangu katika imani huu hiyo mifano mikubwa na mitakatifu ambayo inamfanya mwanadamu kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali yoyote zile wala si katika kipindi cha nyakati wala sio kipindi cha msimu katika hali kuwa mwanadamu amejaria na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba wakati huu ndio wa anapaswa kumuabdia na baada ya kupata neema baada ya kumpewa umilikaji wa mali hapana na kisha katika nyakati za unyonge mwanadamu si mwenye kumiliki kitu chochote akawa ni mwenye kuwa ni mwenye kukufuru akawa kuwa ni mwenye kuitajia na kuona Allah subhanahu wa ta'ala kuenda kamuonea, hau au hakumpa kama alivowapa watu wengine hizi ni katika hali mbili ambazo mwanadam anapaswa azichukuru vivyote atakavyokuwa ili mradi asiwe ni mwenye kuchupa katika mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika utekelezaji wa amri zake na katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndugu zangu katika imani Allah anapomnufaisha mmoja basi kupitia yale manufaa ya yule alionufaishwa nae anatakiwa awe ni mwenye kutoa kwa wale ambao wanastahiki katika hali ya kuwatetea leo tunashuhudia mataifa katika umilikaji mkubwa wa mali angalia Allah alivyotukuza Saudia katika hali ya uzuri katika hali ya kuwa na mali nyingi na zina kubwa ya mafuta lakini leo wamekuwa ni wenye kushindwa kuwasaidia ndugu zao katika majirani wenye kuweza kuwa kuwapa msaada wa chakula kwa kuweza kuwapa msaada katika hali ngumu walionayo bali imekuwa ni njia ya maangamizo juu ya wao. Hii ni neema ya Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapatia kwa ajili ya maangalizo ya wale ambao hakuwapa. Wawe ni wenye kushuhudia, wawe ni wenye kutoa, wao ni wenye kusimamia katika hali ambayo wao wenye kuangamia na wala wasiwe sababu ya maangamizo katika sehemu kama hizo, sehemu za siria, sehemu za <coughs> Yemen na maeneo mengine yote ambayo yanakuwa katika maangamizi wao wanatakiwa ni wenye kuyasimamia na kuweka katika hali ya usawa na haya ndio yatakuwa marejeo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wataingia katika kundi ambayo Mtume alisema atakuja kutengeneza baada ya watu wengine kuharibu watakuwa wamepata neema mara mbili zile alizowajalia hapa Allah subhanahu wa ta'ala na malipo yao yatakuwa ni mema tofauti na zile ambazo wanatekeleza hali tunayoiona dugu zangu katika imani Hakika na saza Allah Subhanahu wa Ta'ala zinarejea kwetu kila mara ndugu zangu saha hizi ziwe zenye kuletwa katika matendo mwanadamu anachiiwa kuitumia leo yake kabla ya kesho katika mabadiliko huenda kesho hiyo akawa si mwenye kuwepo huenda kesho akawa ni mwenye kuwepo lakini katika hali ya ugonjwa huenda akawa ni mwenye kuwepo kesho lakini si katika hali ya uzima tena ya kuwa na nguvu za kutekeleza katika yale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoyaita إن الله وماليكه صلوا على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم صلى العالمين إنك انك حميد مجيد Allahumma aizzil الإسلام wal muslimin wa adhil ash-shirk wal mushrikin wa damir adad ad Allahumma muslimina wal muslimat اللهم انصر مسلمين والمسلمات اللهم انصر المجاهدين في سبيل الله اللهم انصر المجاهدين في كل مكان تبارك يا ذا الجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ما استظلنا الأرض انصر وثك يوم الارض عامه برحمتك يا ارحم الراحمين وافنا واف لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين أنت مولانا فانصرنا على القوم الشاكين أنت مولانا فانصرنا على القوم المجرمين برحمتك يا ارحم الراحمين اقيموا الصلاه انها ان تواجهي